Du lytter til Radio 24 /7. Den originale tale-radio. Velkommen til Meet the Selsings. Med Eva Agnete og Rune Selsing. God forbedag, så er det blevet tid til også igen. Øhm, vi har Rasmus Brygger i studiet i dag. Du er liberalist, så mm. er du ivrig debattør af mange forskellige emner... Det går lige fra feminisme, ligestilling over indvandringspolitikker til multikultur, og så beskæftiger du dig også med, med, med det økonomiske. Sådan et vist mål. Du er øhm, mangeårig debatør efterhånden, og vi har jo haft nogle. Altså, nogle, nogle, vi har kæmpet nogle slag, især dig og Rune. Øh, har en historie, som, som går lidt øh, efterhånden nogle år tilbage. Øhm, men I deler mere end det. I har en fælles fortid i VU Roskilde. Ja. Det synes jeg lyder meget, meget hyggeligt. Skal I ikke lige prøve at fortælle lidt om det? Ja, det er i hvert fald nyt for mig. Men, <laughs> men, men, men, men prøv lige at fortælle. Ja, ja altså jeg, jeg, da jeg gik i 3G. der meldte jeg mig ind i Venstres Ungdom. Jeg sagde det ikke til nogen, fordi jeg kom jo ud fra sådan en venstreorienteret familie, så det var lidt... Øh det var lidt pinligt på en eller anden måde. Ikke? Jeg tror ikke at til nogen. Øhm, øh, jeg, jeg, blev først, jeg dukkede først op til arrangementer, da jeg så øh, begyndte på, på Kampolitsstudiet. Øh, og der var jeg vel 21 år. Øh, okay. øh, og det har været i 2003 eller den slags. Øh, og så jeg har jeg været formand for VU Roskilde Amt og sådan noget. Øh, jeg var også formand for VU's politisk udvalg, altså en politisk ordfører. Mm. Øh, og så gik jeg så ud af Venstres Ungdom i, i 2006. Og så er jeg så siden han blevet konservativ og sådan noget, ikke som, som du nok kan røne ud af. Hvad med dig? Hvornår har du så været? Så, så øh, jamen, jeg må have været... Altså, nu, nu, nu kan lytter nok ikke se, men jeg har, har jakkesæt på, og det, det, det er noget, jeg altid bærer. Det, det var faktisk også fra den tid af. Jeg gik på et, et Hibby-gymnasium, hvor at... Hvor alle havde dreadlocks, og der var huller i tøjet osv. Så, så var det sådan en form for, for, for oprør mod den der normen, som der var kommet der, at jeg bare begyndte at gå i, godt nok i dengang, men altså, jeg kan sætte hver i eneste dag. Mm. Og der tror jeg bare, på et eller andet tidspunkt så sagde min samfundslærer, øh, samfundsfagslærer, også fordi jeg måske var rimelig provokerende, at jeg skulle melde mig ind i, i VU. Mm. Og det må jo så have været i øh, 2007, tror jeg, eller noget. Altså, lige efter, jeg er gået helt ud. Ja, ja. præcis. Mm. Øhm, og det var netop så øh, en af de meget sorte, altså meget liberale, Øh, lokalforeninger, som jeg har meldt mig ind i. Og jeg tror, at det også er også en af årsagerne til, at jeg så ender med at blive så liberal. Øh, også alt for liberal til Venstre. Ja, det er det jo, dit værk, hun? Det er det faktisk, fordi <laughs> da, da jeg meldte mig ind, der hvad hedder det, ved Roskilde var faktisk en del af rød fløj. Altså det vil sige, den den venstreorienterede fløj i, i Venstres Ungedam. Og, øhm, og så er det mig, der har gjort den sort, øh, simpelthen. Ja. Øh, jeg var sådan meget sortfløjsagtig. Nu har jeg jo også, jeg blev på et tidspunkt redaktør af tidskriftet Libertas, ja, øhm, som med sådan det her meget, meget øh, liberale skrift. Det skal vi jo også tale senere om til lytter, det skal jeg glæde til med Joachim B. Olsen, fordi jeg mm. for den gang dengang ved jo, at den meget udbredte liberal øh, holdning er mene, at øh, domstole skal privatisere sig den slags, mm. øh, bare tage det, det mest øh, radikale udgangspunkt, øh, og det det, Tror jeg tror ikke, at Jørgen B. Olsen mener med, at jeg vil gerne have, at skal stå til regnskab for det. Jørgen, du må lige, hvis du lytter her, for det kommer du altså til. <laughs> øhm, øhm, hvad hedder det? Men ja, det, det var helt klart. Jeg tror, jeg tror, vi pralede af at være den mest sorte forening i, i VU. Vi kæmpede lidt med Aarhus øhm, dengang. Men ja, vi havde 40, tror jeg. det er jeg ret sikker på, en, en periode. Uh, altså, og den, det, den arv har du en, at du er så blevet en del af. Ja, men det, altså, det er ikke noget, jeg sådan, går rundt og siger, at jeg er et produkt af Rune i hvert fald. Men uh, nu ved alle det. Oh. <laughs> yeah. It's out there, Rasmus. Oh. Oh, oh. <laughs> ja. oh. Men øhm, vi skal jo diskutere liberalisme og, og indvandring i dag. Det mm. kan også være, at vi laver nogle afstikker. Du er også velkommen til at byde ind med noget. Det er jo, det er jo en samtale. Men vi kunne godt tænke os at, at, at tale om, ja, om, om, om de to emner sådan overordnet. Jeg vil gerne lige høre, hvad du. Altså, fordi dagsnet. Inter, der er nogle interne slagsmål på den borgerlige fløj, ja. kan man roligt sige. Ja. Øhm, og det er både mellem liberale og konservative, men det er, det er også mit indtryk, at der foregår sådan lidt... Altså der er lidt, lidt ned øh, i, i de altså intraliberale grupperinger om, om hvem der ligesom er, er mest street eller true, eller hvad <laughs> man er mest autentisk liberal. Øhm, hvor, hvor lægger du der? Hvor synes du selv, du hører til i altså sådan, den liberale fraktionering? Altså, jeg tror i hvert fald, at du har ret i, at der er nogle konflikter blandt liberale. Det er nok også derfor, jeg er meldt mod en liberal alliance. Ja, det var blandt andet det, jeg tænkte på. Ja. ja. Øhm, altså, man kan jo sige, der, der er jo for det første de her anarcho-kapitalister, altså anarchisterne, mm. der er langt, altså, langt lang, lang ude på fløjen. Øhm, men så tror jeg, at de, de, de to meget, meget store grupperinger, det, det er egentlig sådan på værdiaksen. Altså, der er, jo nogen, der er jo måske nogen, der er sådan socialt liberale, og nogen, der er meget hårde økonomisk liberale, men den store klasse, det er mellem dem man måske kan kalde øh, værdikonservativt nationalkonservativ, og så dem der mm -hmm. er mere jeg kalder værdiliberale man kan også kalde det progressivt øh, globalistisk ja. øh, Hvem er det vi vil gerne have nogle navne <laughs> øh, ja mig ja, ja, ja der er også med øh, oh, det bog ikke og det tror jeg godt jeg kan ja, om ja. og sige øh, og og så ham her Øh, der er sådan en Lars Christensen, ikke? Jo. Han er, jo. Han er hardcore anarchokapitalist, ikke? Øh, det Nej, han, ja. øh, han er ikke anarchokapitalist. Ikke, anarcho, Nej, okay, okay, ikke okay. Lars Christensen. Lars Andersen måske. Han er jo også. Han er, han er, ja. er vel længere ud end anarchokapitalisten, ikke? Ja, det kan, man ikke? Man kan godt ja, ja. Han har jo lige blokeret mig på Facebook. Det er jeg meget ked af. Um, ja, ja, ja det, altså du ikke kunne følge med af, hvorfor det ja. var, at Somalia var i -staten, og Præcis, præcis. Ja, det er præcis, lidt, ja. det, fordi, det er argumentet, vil man jo godt serverer. <laughs> <Ja. laughs> yes. Ja, til, til, uh, til lytteret, der ikke lide. Lars Andersen. Det har med Licens Lars og Has Lars og alt det der, som... Uh, til det her er, politimand? Ja, ja han, han er ret uh, konsekvent. Eller politimandsstuderende? Ja, kan man sige. Mm. For at sige det på en pære <laughs> ja. måde. Men altså, jeg vil jo sige, jeg synes jo faktisk, nu kommer vi, vi kommer ind i uenigheden lige om lidt, men jeg synes jo faktisk, at, altså, at det er ret fedt at se, at den væsentlige brudflade i dag i debatten, det er altså ikke, altså det er ikke den er ikke over, det er ikke mellem højre og venstre, synes jeg så meget, som det er faktisk sådan over på vores bane Det er mellem okay. de der to grupperinger, som du også tegner lidt løst i Altså sådan noget med, med det nationale over for det globale, eller ja. det, altså sådan det værdimæssigt konservative ja, over for det værdimæssigt. Du kalder det progressiv, vi vil nok kalde det glade, men altså... <laughs> altså, at det er der, at, at, at, at den egentlige brudflad er, det synes jeg jo egentlig, altså... Jeg ved ikke, jeg synes, det er, jeg synes det er fedt, at det er over hos os, mm. på vores fælles flanke, at det foregår. Men så, når det så er sagt, så synes jeg heller ikke, at, at, at, at der er sådan grund til, til, til at glædes yderligere. Fordi jeg bekymrer jo mig jo for, om din opfattelse af friheden er fundament. In, altså, om du relaterer dine tanker om frihed til det, der rent faktisk foregår derude. Min påstand vil jo være, at jo mere vi får... Jo mere indvandring vi får fra særdeleshed islamisk kultur, desto større negativ effekt vil det have på vores øh, på vores frihed, på kvinders bevægelsesfrihed, på men også på ven. Mens øh, altså, mulighed for at færdes øh, trygt og sikkert, ikke bare i nettelivet, men, men, men sådan helt generelt, at der kommer sådan en øh, hvad skal man sige, altså, der kommer en, en pression, et pres på, på, på nogle områder, som, som vi ikke hidtil har oplevet og heller ikke er den relativt hårde karakter, som vi nu ser, øh, altså sprede sig, og det er ikke bare Danmark, det er altså over hele Vesteuropa, alle steder, hvor vi har modtaget et stort, et stort antal af mennesker fra, fra primært uh, Mellemøsten og Nordafrika. Øhm, det jeg så er bange for, det er, og som, som gør mig sådan altså, selvfølgelig også gør mig vred, det er, at, at, at, at sådan en, som dig hævder at tale for friheden, altså jeg simpelthen hævder mm. at tale frihedens sag, samtidig med, at du insisterer på øh, i et eller andet omfang, at, at det er en god ting med det her indflux. Mm. Øhm, kan du ikke Bare sådan helt øh, fra bunden prøve at fortælle mig, hvordan du forener de to ting. Om du anerkender, at der er en frihedsbegrænsning i, altså som følger indvandring, eller om du simpelthen bare ser bort fra det, og så, altså, og så ser på noget andet i stedet. Mm. Altså, jeg tror for det første, at... Altså, det, jeg tror, det er meget naturligt, at den her debat fylder så meget en øh, den borgerlige øh, fløj. Jeg har lidt svært med, med begrebet borgerlig som man bruger det, fordi... Altså jeg har, jeg plejer at sige, at jeg har lige så meget til fælles med socialister, som jeg har med konservative. Altså det er jo ja. tre meget forskellige ideologier, så man står egentlig ret langt fra hinanden. Øh, og når det så har jeg sagt, så, så vil jeg sige, at den her debat, det er egentlig, jeg synes, det er en meget klassisk konservativ mod liberal debat. Ja. Øh, jeg er så ikke ind i den analyse. Altså jeg, okay. jeg er så sætter enig i, at der er de her øh, problemer, udfordringer, hvad man skal kalde det og jeg er også enig i at de kommer som, som resultat af okay. indvandring og også for de områder og at det også er, er problemer der er forbundet med med, med islam i særdeleshed islamisme ikke? Men, ja. men, men også religion og det kulturelle øh, der hvor at, at man kan sige at vores veje er skiller, det er så jamen, øh, hvad skal man gøre ved det og hvordan mm. kan man retfærdiggøre, at staten griber ind over for det her øh, hvis man skal sige sådan helt grundlæggende jamen, så, så øh, som liberal, altså som mit perspektiv, helt tiden på individet og på individets rettigheder. Det er sådan noget som ejendomsret, ytringsfrihed. Ja. Men sådan set også noget om, at man, man egentlig skal have retten til at kunne gøre stort set, hvad man vil, så længe man ikke gør skade på andre. Og det gælder jo i princippet også indvandring. I princippet, altså, ja, ja. Ja, i, ja, i princippet, ja. at altså, du har retten til at være, hvor, hvor du vil, så længe du ikke gør skade på andre. Mm. Øh, og... Det, der er problematisk ved, ved, ved jeres tilgang øh, til, det er, at I, I, I dømmer mennesker kollektivt. Altså, I, I, I siger, og det tror jeg også, I, I egentlig er ærlige om, I, I siger, at jamen, fordi der generelt er et problem med muslimer, det er ikke alle muslimer, der er et problem med, men der er, der er overordnet et problem med muslimer, jamen så skal vi også gøre xyz øh, overfor gruppen af muslimer. Og, og det, mener jeg, er en brud med, med, med hele øh, Altså vores demokratiske mm. måde at forstå mennesket på. Ja, altså, nu vil jeg jo bare sige, at hvad hedder det? hele ideen om en nationalstat er jo forskelsbehandling. Ikke? Det jo. forskelsbehandler jo. til fordel for, uh, for egne borgere. Så der ligger jo netop den her kollektive forskelsbehandling i. Alle dem, der inden for nationalstatens grænser behandler vi på en bestemt måde. Mm. Alle dem, der er uden for på en helt anden måde, ikke? de nyder ikke godt af vores rettigheder. Mm. Øh, det er sådan en, en utopi. Jeg tænker, inden, inden vi kommer ind i, i løsningerne... Nu jeg, jeg hørte jeg dig også i 1 debat, jeg tænker det var i, i går, ikke? hvor at, øhm, at du lagde afstand til et, et synspunkt, om du tidligere har haft det, var noget med noget, øhm, noget våben eller et eller andet. Ikke? Og det, det er jo glemrende, øh, hvad hedder det, at, øh, at, at, at du, du ligger af. Og jeg, jeg tænker på, om du i hele taget har bevæget dig væk fra. Sådan meget dogmatisk liberalisme over i noget, der er lidt mere moderat. Selvfølgelig plus det det er jeg jo ikke glad for. <laughs> uh, men det uh, nu, Jeg har at rode lidt i nogle... For eksempel havde du en udtalelse, hvor at du skrev på et tidspunkt på Facebook, at du var glad hvis alle kirker blev til moskéer i morgen. Oh. Uh, det synes oh. jeg jo... Det er ret radikalt ud er sådan, der, der vil, vil give jo Mette Stine på os, heller ikke være med, tænker at jeg. vel? Det er sådan, uh, og uh, Og du lyder... Jeg synes, det lyder mere moderat øh, nu, en den slags sådan meget, det er jo sådan helt, tænker jeg, sådan ren princip ud i et eller andet underlig konklusion, øh, hvor man jo helt tænker, jamen hvordan vil, vil Danmark så være, øh, hvis, mm. <laughs> hvis alle kirker lige pludselig blev måske så, vi så ville vi være et islamisk land, og så ville vi ikke have frihed, som man nu har mm. herop i, øh, i vores samfund. Øh, så så har, du, har du ændret dig? Den der Frankrigstur, som du har taget, har den, har den gjort noget? <laughs> altså, lad mig lige starte med øh, det her Facebook-opslag, som du henviste til. det er også, at jeg oplever og bliver henvist til ret ofte. Og det er ofte det første, man henviser til. Altså, jeg, jeg skrev noget i retning af, at, at for mig ligegyldigt, om, øh, om vi er kirke eller moskéer, eller om vi har en konge eller, øh, eller en kalif, øh, mm. så kommer den væsentlige pointe. For mig er det væsentlige, at folk respekterer hinanden, og at øh, der netop er plads til, til forskelligheden. Mm. Det skal forstås som, og det, det var egentlig, man kan sige, det var provokerende, men det var egentlig bare en meget principiel position, som handler om, at jamen, jeg tror, hvis det skete i morgen, og hvis vi lige pludselig blevet, blev blevet, blevet islamsland, så ville der være massvis af problemer. Det er jo så fordi, at ja, der ikke er den her respekt. Men for mig er det ligegyldigt, om vi er kristne eller muslimsk land i princippet, så længe at det er baseret på, på demokratiske principper, og så længe vi respekterer hinanden. Så, altså, det skal lige skilles ad fra hinanden. Men er virkeligheden så et element i det der? Fordi, altså, hvor... Det er en ren principiel position, kan men, man sige. Men hvad hva bruger du den så Teoretisk til? Det at... er jo ikke mere end principiel. kan vi ikke sige det. Jo, det kan man godt sige. Det er jo heller ikke en, jeg, jeg, jeg typisk giver udtryk for, men det er egentlig bare for at sige, okay, men i den ren liberale position, så, så er det jo så slet ikke noget, der er afgørende, hvilken religion folk har. Det, det er, hvordan folk opfører sig over for hinanden. Men lad os lige lægge den til side, og så få at svare på de spørgsmål. Jeg tror, øh, altså, man ytrer sig måske på forskellige måder, på forskellige tidspunkter. Jeg tror sådan set, i forhold til, til mange af mine positioner, så er de ikke meget anderledes, end de var dengang i ved Roskilde for, for, for 10 år siden. Jeg tror, øh, jeg tror, hele den her værdidebat og indmærksomhedsdebat, den har jo rykket sig rigtig, rigtig meget. Og det, det, det kender I jo nok også godt okay. til. Ikke? Altså, fordi... Øh, dengang øh, i liberale kreds, så var det jo meget normalt også at tale om fri indvandring. Øh, og generelt, sådan, altså jeg overhovedet ikke taler om, om, om, øh, om indvandring som et problem. Det har jo rykket sig helt vildt. altså et har en grad, hvor at, at de fleste i dag ikke tror, at jeg kan være liberal, fordi jeg har den position. Mm. Øh, så jeg tror, i forhold til mange af de her ting, så har det rykket sig. Øh, men altså, det, det, det, det givetvis nogle gange, så, så det er det selvfølgelig... altså. men du har ikke... Øh... Jeg, jeg rykker mig på nogle af de måske ekstreme ting i forhold til våben og sådan noget, som, som igen også var en principiel position, som, som var meget teoretisk, men hvor jeg ikke synes, den holder hjælp. Og nogle gange så synes jeg, at det er meget godt at tage en principielle debat, men jeg ved også godt, at folk, de forstår det meget bogstaveligt, og så også tror at det, at det er fordi, at jeg godt vil have, have måske jeg i Danmark mm -hmm. i morgen. Det, det, det var jo så ikke min position, øh, hvor man så måske nogle gange også skal forsøge at være, at være lidt mere praktisk, hvis man kan sige det sådan. Øh, fordi vi er som sagt ikke uenige om, om analysen, og vi er så set også enige om, at det ville være problematisk, hvis vi i, i morgen men en, øh, var i dybt islamisk en langsom land. islamisering vil være fint med dig? Nej, men det, det, det er afgørende for mig, er ikke om man taler islamisering eller Det, tager, det er afgørende for mig, er øh, måden, som folk er muslimer på. Altså hvis... Øh, og det, det er der jo også mange muslimer, der er, altså de har... Øh, men først det er det et cirkulært forhold til, til, til staten. Altså, staten mm. skal ikke være religiøs, og det ja, er jo over respekt for, at andre mennesker har de tro, som de har, og de ikke vil, vil, vil tvinge andre til at leve på en bestemt måde. Jamen, mm. Så er jeg sådan set lidt ligeglad med, om folk er muslimer eller men, ej. Men du har fulgt med i de der holdningsundersøgelser, ikke også? Ja. Altså... Jeg, jeg, jeg tænker, jeg, jeg, forstår godt, jeg forstår godt pointen, men jeg synes, at det er ja. noget under det noget. Altså, du siger jo typisk set, at du vil ikke have noget imod, hvis uh, du havde ikke noget imod islam, hvis islam ikke var islam. Ja, men det er jo men... ikke noget med kommunisme, hvis kommunisme ikke er kommunisme. Så kan vi for sin godt erstatte alle kirker med, med sådan nogle marx fordi. Men det er, jo ikke, det, er jo ikke lige, det er jo faktisk ikke det, jeg siger, fordi nu sammenligner vi for eksempel kommunisme, og islam er en, er en religion, og det vil så også sige, der er mange forskellige måder at være muslim på. Og øh, de holdningsundersøgelser, som du også henviser til, Eva, ja. de viser jo, at der er nogen, der mener noget, så er nogle andre, der mener noget andet. Ja. Øh, og jeg, jeg taler om så øh, den gruppe af muslimer, som faktisk respekterer andre mennesker, som, som, mm -hmm. som er sekulære som respekter over for og så osv. Det er egentlig dem, jeg taler om. Og, og, og når jeg så også taler om, at jeg har ikke har et problem med indvang, jeg har ikke har et problem med, med, med islamisering, som man kalder det, så er det egentlig den gruppe, jeg tænker på. Jeg har ikke et problem, okay. hvis det foregår på de præmisser. Jeg har et problem, okay. hvis det foregår på de ekstreme. Ja, jeg, og, og... Jeg synes, men det er jo bare en teoretisk position fordi som de undersøgelser, som Eva refererer til. Du ved jo godt, at eksempelvis mener 80% af Koranen skal forstås bogstaveligt. Ikke? Det er det, vi inden for kristen teologi kalder fundamentalisme. Mm. Øhm Halvdelen af de danske de beder mere end fem gange om dagen, bare lige for at sammenligne. Det er jo ikke noget værd. Det er jo ikke sammenligende med kristendom. Vel, øh, den helt hel grundlæggende mainstream islam, mm. den blander politik og religion og alle mulige detaljeadfærd i en stor miskmask. Mm. Altså det her, den her adskillelse øh, mellem politik og religion, som vi kender øh, fra især protestantismen, den findes ikke i islam. Det hele er integreret. Det er en, en total opfattelse øh, af politik, samfund, liv, øh, det hele. Og det er rigtigt, at der findes nogle minoriteter, som er ligeglade med det her. Men, men alle de store teologiske udlægninger af islam, de abonnerer mm. på det her sygdespunkt. Mm. Um. Altså hvis et lavede den der, kunne man lave den der undersøgelse i Tyskland for et par år siden, der viste, at tre af de, altså respondenterne, af de islamiske respondenter mener, at der kun er en legitim tolkning af Koranen. Mm. Så og det er jo del det, som man, altså som øh, hvad skal man sige. Øh, Altså, der er tilhænger af, af, af den moderate islam, så hænger, det er det, man hænger sin hat på, det er, at der er mange tolkninger, ikke også? Mm. Altså det der med, at altså, der er ikke bare én måde at gå til Koran på. Det, altså, så, så er der også de her undersøgelser, der viser, at nej, nej, nej, i teorien, men så i virkeligheden, så foregår det jo så faktisk sådan, at, at, at, at der er ikke det der rum til fortolkning, vel? Og det er jo sådan hele det der skæld mellem, jamen i princippet er der jo ikke noget, der forhindrer Øh, for eksempel, der er ikke noget, der forhindrer islam i at udvikle sig til, til en, en, en sekulær, demokratisk, kulturel ressource øh, på, på, på niveau med, med alle mulige andre forskellige foranstaltninger. For med masser af respekt for kvinder, for homoseksuelle og øh, for, for, for, for anderledes måder at leve på og tænke på, og med, med, med, med selvkritik og Mohammed-tegninger og det hele. Jeg vil bare sige, altså vi kan godt have ideen op i hovedet, men. men, men for at vores idéer skal have relevans og sådan prægnans og være sådan, altså noget, som, som, som jeg synes fortjener for opmærksomhed i debatten, så skal det have en eller anden forbindelse til virkeligheden. Og sådan en idé har ikke umiddelbart nogen særlig forbindelse til virkeligheden. I hvert fald ikke, hvis vi ser, hvordan at det påvirker samfund, når islam bliver en, en, en, en, en stor nok øh, faktor. Jeg synes, det er svært at pege på nogle steder i verden, hvor at kvinders frihed, homoseksuelles vilkår, jøders øh, livsvilkår er øh, på staters muligheder, fritænkere, ateister osv. Altså, hvor vi kan se, at det bliver bedre, øh, jo mere islam der er. Men du har måske et konkret modeksempel, som du kan pege på, hvor du siger, her, her går det rigtig godt. Nej, der har jeg ikke. Uh, men lad mig lige starte med, med, med jeres pointe. Uh, jeg tror, det er, det er også vigtigt at forstå muslimer på islamskomisser. Altså, du kan ikke ved de fleste uh, muslimske lærere sige, hvad, hvad, hvad muslim, hvis du ikke læser koranen uh, ordet. Mm. Hvad vil det så sige? Jamen, de fleste muslimer... Ved, når de bliver spurgt til så sådan, vil sige, jamen, jeg læser den, som det står skrevet. Men i virkeligheden, så læser de den på, på, på 500 forskellige måder, og har forskellige forståelser af det. Øh, og det, det var det, så lige jeg på, at, at det jamen var det har, ikke tilfældet. det. Men det har de jo så i virkeligheden. Øh, det, det, du kunne spørge en hver imam, så vil de også sige, at øh, ja, så, muslimer mm. har meget, meget forskellige forståelser af det. det. Så vil de selv sige, ja, der er en forståelse af den, og det, det er min egen, men de har sådan set en hel masse forskellige forståelser af det. Øh, og det vil så også sige, ja, der er nogen, der læser Koran, og så læser de øh, de samme ting, som, som ISIS læser ud af Koranen. Men så er der også nogen, der er, øh, og det, det kælder altså også en del, der er, er kulturmuslimer, som, øh, altså, som, som, som har et fredeligt øh, og meget, meget rolig tilgang til religionen. Det kan godt være, at de ikke spiser øh, De øh, fast under ramadanen, men altså ellers så, så har de sådan set en ret afslappet forhold til deres religion. Min pointe er sådan set bare, øh, og det er igen som at vi lader os behandle folk som, som, som individer, vi er enige om, at dem, der går for langt, det, altså det, det, det er et problem, dem, der øh, er imod sekularisme, dem, øh, dem, der har et problem med homoseksuelle kvinders rettigheder osv., det er et problem, men det her det er jo også beviset på, at det sagtens kan lade sig gøre at være muslim, og have en sund tilgang til det. Hvad er så det kan... på det? Undskyld, ja, det skal beviser I mean. er jo, at de findes. Altså, og det, at ja. de findes, det er jo også... Øh, det er hos os bevis på, at det kan lade sig gøre. Og spørgsmålet er, hvordan vi så kan hjælpe det til at bevæge sig i den retning. Ja. Jeg er enig i, at hvis man, hvis, hvis man tager et tilfældigt land, hvor der er en stor øh, andel muslimer, ja, så er der problemer, og det er netop fordi, at de så har de her fundamentalistiske tilgang til det. Men der er der er jo altså, tusindvis, hvis ikke millioner af eksempler på muslimer i Europa, som sagtens ja. kan, kan for, øh, forbinde og, de her ting. Og, og Rasmus, det er, det er vi jo selvfølgelig enige i. Der er jo selvfølgelig enkelte øh, enkelt eksempler, og, og der er der også en stor minoritet. Altså det skal nok mm. passe, at det er 20 procent eller et eller andet af de danske muslimer, som er totalt ligeglade med, øh, med Koranen. De indgår bare i en eller anden praksis. De synes, det er ja, hammer irriterende, at imamen blander sig, ikke? Og den slags, ikke? De forsøger bare at passe deres eget. Skal jeg sige, at vi... Øh, vi lytter til Milde Seltings med Eva Selsing og Rune Selsing og i dag der har vi besøg af Rasmus Brygger, der er debattør og, øhm, og liberalist. Jeg har godt lige tænkt mig at rise perspektivet op, også ja. i forhold til de andre øh, programmer, vi har haft. Æh, fordi hvis vi nu siger, at der er selvfølgelig øh, undtagelser, øh, der er en stor minoritet, en stor minoritetsundtagelse, øh, det er der. men så, så ser det som et samfundsproblem. Ikke? Ja. Det er, vi har et integrationsproblem, ikke? og, og øh, vi har yderligere indvandring i, i form af flygtninge. Den er, den er ikke så stor, som den har været, men den er der stadigvæk. Ikke? Ja. Den fortsætter sådan, nogenlunde, som den har gjort i, i, i mange år. Problemet vokser. Vi får mindre og mindre frihed. Parallelsamfundene vokser og vokser. Øh, vi kan se, hvordan det ser ud i Frankrig, øh, når, der kommer, når problemet vokser endnu mere, mm. øh, når, når der, der er endnu flere Og Vi kan se, at i anden generation, det vil sige efterkommerne til indvandrerne, de bliver ikke spor assimileret ind i dansk kultur. De er mere kriminelle, og de er mere islamisk religiøse. Det er sådan to afgørende punkter, hvor det går den forkerte vej. Mm. Altså, de siger ikke... Sikkert et fantastisk vestligt samfund. Lad os blive en del af det, vel? Det siger, hold da op, hvor er jeg forvirret. Lad mig finde noget at finde ro i min sjæl i. Tak islam. Mm. Øh, du fortæller mig, hvad jeg skal gøre her i livet, så, ved jeg, så har jeg fundet min plads. Så, ikke? Det, det, er, det, er, det, det er den vej, de fleste vælger at gå. Mm. Og, og som vi også talte med både Søren Ville om, og, og Lars Trem problemerne lader, lader til bare at blive værre. Og, og det er svært at præge på nogle løsninger. Der er, ikke, der er ikke nogen af dem, vi har talt med her i programmerne, der, der kunne komme nogen eller noget, der minder om det. Så, så hvad gør vi? Altså, det går til synligheden bare den forkerte retning. Øhm, du har selv sagt noget med, at hvis vi ender som Frankrig, så er det gået galt ja. for Danmark. Øhm, hvordan undgår vi det? Det er virkelig svært for os at se. Ja, det, det forstår jeg også. Altså, jeg tror, når jeg er øh, samme med feminister... Så, øh, som, som jo primært er venstreorienteret, mm. så, så har jeg ofte en diskussion med dem om, at, at jeg mener, okay, men vi skal ikke have lovgivning. Øh, jeg mener, at den udvikling, vi ønsker, jamen det, det kommer af sig selv, men det tager tid, man skal være tålmodig. Og det, det er sådan set også det samme her. Altså, hvis vi, øh, jeg kan faktisk godt at undersøge det nærmere, men hvis vi nu kigger på en øh, i, øh, i USA øh, for, for 100-200 år siden, så er der, så vidt jeg ved, så var der væsentlige problemer. Altså særligt kriminalitet og arbejdsløshed osv. Og der var ret store problemer. Men over nogle generationer, så, så løste det sig sådan set også. Og det tror jeg overordnet også, at det godt kan lades gøre. Det kræver selvfølgelig en rigtig politik. Nu er det ikke fordi, vi skal sidde og, og indrette arbejdsmarkedssystemet eller et <tryk> eller andet i det her program. Men det kræver selvfølgelig en rigtig rigtig politik. Og så må vi jo så også, altså for mig... Tror jeg tror, at, at meget af det, de her problemer, vi også ser med indvandring, det er så sigt, også et velfærdsstatsproblem så meget som, som, som det er et indvandringsproblem. Altså, vi har indrettet et samfund, der er, i, der, der er lavet til at være meget homogen befolkning, og, og, og, og, og, og, og hvad hva, til et ret Sverige lukket og, og, og Sverige, Frankrig, Tyskland, England, England, som jo er en liberal, liberal Jamen, de er samfund. de har alle sammen velfærdsstater, ikke? Jo, jo, men det er selv USA, så altså. Ja, så, øh. ja. Øhm, når det, men det mener jeg også spiller en rolle Altså fordi når man har det system som man har Så er det væsentligt sværere Når der kommer folk ind fra udlandet Det tror jeg så set heller ikke nødvendigvis er uenige i øh, Og det, det tror jeg også er noget af det Vi skal til at arbejde med Altså fordi man kan sige de, Det man har lavet på integrationsområdet De sidste år Jeg tror godt at vi kan blive enige om At det ikke har været nogen samfundsomvæltende reformer man sådan set har lavet. Man har lukket grænserne til Øh, man har indført nogle... Man, måde, er jo så man har jo ikke lige græd, der kommer af stadig folk har til, Ja, ja, man, man, man har begrænset indvandring, man kan sige sådan. Øh, men altså, for mig som liberal er det selvfølgelig også naturligt, at jeg har det perspektiv. Nå, så mener jeg sådan set også, at vi skal se på, hvordan øh, vores samfund er indrettet. Og jeg mener ikke, at det... Altså, så er det enige, at hvis vi bliver ved, som vi er nu, så tror jeg også, at det bliver mere og mere problematisk. Og noget af det, jeg oplevede i, i Frankrig, øh, mm -hmm. da jeg var på den studietur, der nævnte Rune, det var jo også, at... Øh, Altså, man for eksempel så øh, nogle ghettoer, nogle øh, hvor der var lovløshed, hvor der var øh, 80-90 procent, som, øh, som, som var øh, indvandrere efterkommer, efterkommere. Øh, stor del af dem, de, de var arbejdsløse osv. Der var nogle ret, rigtig store problemer. Og det kræver selvfølgelig også, at man for eksempel kigger på sådan noget som boligpolitik. Øh, og man kigger på... Øh... Og hvad er det, den skal gøre, den boligpolitik? Den skal sprede? Øh, altså tilvandrerne som kommer til? Øh, så skal den, Eller hvad er det, den skal gøre? Eller skal det være, ja, man, fordi det er bestilt Problemet eller? har jo været, og det, og det uden at kende øh, samtlige europæiske landes øh, politik på det område, så, så forestiller mig, at der har været nogenlunde en, så det er, at der har været en tendens til, at man har samlet rigtig mange af de her ene i samme område. Men vil du, gerne, vil du gerne lukke grænsen så? Fordi du, du erkender, at problemet øh, er der, at du mm. erkender også, at vi ikke øh, har fundet en løsning, øh, vil du, vil, vil du være med til så at inddæmme det, i, se de lyser, at du har været i Franke, du har set, hvordan det kan mm. blive? Vil du så være med til at sige, vi bliver nødt til lige at få styr på, på, på, på de problemer, der er nu, og sikre, mm. at de ikke vokser? Øh, vil du være med på den, på at lukke grænsen, og så sige, ikke mere, stop, bom, færdig, mm. nu tager vi lige en pause, vi bliver nødt til at få styr på det, vi har allerede? Vi er selvfølgelig ikke lukker for arbejdsindvandring, vel? Det, vi taler om flygtninge, <laughs> ja. ikke? Uh, nej, men det, det, det vil jeg ikke, og, det, og, og, og igen, det er nok også forskel, det at være konservativ og det at være liberalt, fordi hele mit udgangspunkt er, at et samfund ikke kan hænge sammen, hvis man ikke også har nogle rettigheder. Uh, og, og i princippet ja selvom der er en diskrimination. Rettigheder til dem som, er, som også er et andet sted end i det. Jeg samme mener jo grundlæggende at alle mennesker er lige, Og så er der selvfølgelig nogle begrænsninger. i Og har i form lov til at Manhattan. komme til Danmark. Så der er i princippet ingen begrænsning på hvor mange der skal have lov til at komme til Danmark. Ja i princippet. Kan du se perspektivet for kvinders frihed, hvis vi tillader at den islamiske kultur og altså kultur, som har radikalt anderledes syn på kvinders mm. rettigheder, kan du se perspektivet for os kvinder? Kan du se perspektivet for Homoseksuelle, kan du se perspektivet mm. for jøder, hvis vi så gør, som du siger her? Jeg tror sådan set godt, at det kan gå i en ja, rigtig retning. Men er... i alverden begrunder du det med. Som jeg siger historisk, så er der udfordringer. Du med taler om USA, som mm. er et indvandringsland, som er båret af en, altså en total ensartet vores kultur. Hmm. Hovedkulturen i USA er, altså, er, er, er fuldstændig altså, homogen. Øh, det. Ja, det er du om. Det Det lykkes at integrere katolikkerne i det protestantiske samfund, ikke? Det er det, du siger. Hmm. Jo, altså, øh, nu, nu har jeg for eksempel været i Indonesien, som jo er verdens største muslimske land, og mm -hmm. der er øh, muslimer meget forskellige fra muslimer i Iran for eksempel. det er også et billede på, at man skal passe på med det der med at. Ja, ja der er forskelle selvfølgelig, eller forskelle. Jeg er med er på, at, at, at der er udfordringer. Vi, vi har jo været enige i... Vi, altså, vi har, vi har brugt det seneste stykke tid på egentlig at være enige i... Men du er villig til at, at sætte friheden, simpelthen, for din ja, prætensiv. Ja, kan, kan vi ikke lige, lige tage en, en pause, hvor vi lige skåler? Tak, Rasmus får aldrig ja, lov til at svare. Det nej, får du lov til lige om lidt. Skål i gammeldansk. Og det er som sagt Mikkel Seltings Eva Rune Salting, som i dag har besøg af Brygger. Jeg nej, nej, men jeg er begyndt at kunne lide det Jeg kunne ikke lide det det første program Og nu er jeg jeg faktisk begyndt at have det sådan et at sådan, når, vi, når vi tager bilen herhen, Så er sådan et, jeg glæder mig lidt til den der Sødlige, lidt lugt Af gamle dansk <laughs> ja, klar, som er at, at jo, altså, Det som Rasmus sagde, men vi var enige Det er da interessant altså, Men han skal lige tænke, have lov hvor... til at ja, svare Bare på ting, hvor hård en diskussion det er i offentligheden ikke? Hvor, hvor, hvor voldsomme problemer det er Og alligevel sidder vi her og sådan Et eller andet sted deler sådan det deprimerende det perspektiv. Vi kunne også dele det med Lasse Friermosen og en Ville Mose. Ikke? Der er faktisk sådan en erkendelse af, hold da op, et problem vi har, ikke? og der er ikke rigtig nogen, der kan komme nogen løsning. Men nu skal Rasmus ja, ja, have lov til at svare. Tak. Men, men, altså, lad os sige, i terrordebatten, der er, der, der er en position, der siger, okay, vi skal ikke have noget overvågning. Øh, og så er der en position, der siger, vi skal overvåge, indtil vi stopper terroren. Så kan man Kommet det argument, at dem, der ikke ønsker overvågning, fordi de synes, at det er vigtigt, at man har noget, noget retssikkerhed, at man liv og man renser privatliv osv., at de er villige til at lade folk dø for den principper. Og det kan man så set også sige, ja. Jeg er så sikkert også villig til, at det er konsekvensen af mine principper. Jeg mener bare, at hvis vi ikke har de principper, hvis vi ikke har. Øh Ja, for eksempel den, den, den lighed, og hvis vi ikke har religionsfrihed, det mener også noget, som vi begynder at begrænse, ytringsfrihed, øh, jamen så mister vi også helt det, der grundlaget for vores samfund. Det er rigtigt, at vores samfund er også baseret på, på nogle kulturer og nogle normer, og mm. dem skal vi så også forsøge at beskytte så, så vidt som muligt. Men jeg bekymrer mig rigtig, rigtig meget for, at hvis vi går den vej, som I ønsker, mm. øh, op, op, op, og netop begrænser øh, folks frihed, altså det er, det er jo konsekvensen af, at det det. man gør sådan, det er... Ja. Så, øh, så kommer vi også til at se nogle, øh, nogle samfundskonstellationer, som, som sådan set bliver endnu værre Fordi hele forudsætningen for, at vi også har frihed, det er også, at vi har den samfundsform, som vi har Og vi har de rettigheder, som vi har Og jeg er ikke villig til at gå på kompromis med, med vores rettigheder øh, På grund af en, en, en udfordring eller et, et, et problem hvad tror du, de der rettigheder, de hviler på? Tror du, at lige så snart man har, hvis man skriver en forfatning og, altså, og, og, og nedfølger nogle rettigheder, mm. at så bliver de adlydt af folk? Tror du, det foregår sådan? Nej. Eller tror du omvendt, at rettighederne de blomstrer, fordi der under dem ligger en kultur, der er enig om de her rettigheder? Mm. Kan du følge mig så langt? Ja, det så. Hvad sker der så, når der kommer et stort indflugs af en kultur, der er uenige i de her rettigheder, eller har et ret Der kommer ikke bare et pres på dem. Der kommer ikke bare et pres på dem. De risikerer at gå i opløsning. De facto i opløsning. Ja. Det vi ser nu, for eksempel med de forskellige ghettoområder, vi har i Danmark, det er jo, at jurisdiktionen simpelthen skifter hånd, altså skifter hænder fra den danske stat til nogle bander. De tager simpelthen altså ejerskab over et territorium, som før var vores allesammens. Øhm, det er et problem, som kun kommer til at vokse, hvis vi ikke får begrænset tilstrømning. fordi det er altså indvandrerbander, indvandrerdrevne bender, indvandrer -bender som, som, som, som kører de her, øh, hvad hedder det, altså det er sådan noget øh, militagtigt, øh, hvad hedder det styring, som, som, som foregår i de her områder. Det er bare, det er bare et eksempel. Er det? det er bare et eksempel. Det, det som jeg, og det, jeg faktisk lige ville spørge dig om, det var lidt i forlængelse deraf. I princippet går du så igen for nationalstaten. Er det rigtigt? Jeg vil lige svare på, på, på noget af det, du lige har nævnt før. Øh, det, du siger, det svarer jo til, at man er bange for, at der er nogen, der kommer og påsætter ens hus, så derfor så hælder man selv betiden ud over det og tænder til det. Altså, jeg, jeg er enig i, at der er nogle udfordringer, der kan komme. Jeg er enig i, at det bliver presset. Jeg er enig i, at i ekstremet, jamen, så kan vi også godt miste de rettigheder, hvis vores kultur, den, den bliver påvirket så enormt. Det er jeg enig i. Men jeg er ikke, i, jeg er ikke enig i, at vi så skal forkaste, vores rettigheder. Mm. Og, og så snart vi gør det mod en gruppe, så kan vi gøre det mod alle. Det er ikke enig at, at vi skal gøre i forsøget på at bevare dem, fordi så har vi ikke rettighederne til at starte med. Så for lige at svare på de spørgsmål. Jeg er ikke modstander af en nationalstat. Jeg synes, at en nationalstat er en ret god idé i forhold til, at man så også skal have et demokrati. Men jeg, er, jeg mener ikke, at nationalstaten skal fylde meget. Jeg er ikke tilhænger af en man kan sige, at en nationalstat, der lukker sig sig selv. Jeg er tilhænger af en meget åben nationalstat, hvor jeg er med fri indvandring. Jeg synes, jeg er en meget grundlæggende liberal position. Ja, okay. Altså, øh, det du dybest set siger, det er, at hvis vi ændrer vores samfund så meget, og vil frihed, så har vi alligevel tabt den. Så det kan godt være, ja. at vores frihed forsvinder med, øh, med islam, øh, men hvis vi selv indfører øh, sådan drakoniske lovgivning, øh, så forsvinder vores frihed øh, om vej. Ja. Øh, vores svar er, at jamen, lad os gøre det så blidt som overhovedet muligt. Øh, et godt eksempel er det det synes jeg er fuldstændig åndssvagt sted at sætte ind. Og det er klart, et eksempel på sådan en, en, sådan en politiker tilgang til det, hvor han går ud med buller og brag og laver noget, der er enormt symbolstærkt med terrorlovgivning, og han er også han er gået langt mere vidt, end, end jeg nogensinde kunne finde på med stationslokning, som jo ikke virker. Det bekæmper jo ikke kernen i det her kultur. Det er jo ikke det, der, får vores, der, der sikrer, at vi bevarer vores frihed. Det er det bare ikke. Det gør derimod grænsepolitikken. Det er jo ikke fordi, at, at friheden i Danmark, og at vi får en eller anden øh, totalitær DDR-stat, fordi vi begynder øh, at sige nej til, til asylansøgere, ligesom Japan gør, eller Australien gør. Mm. Altså, herregud, altså, der går intet af vores samfund, der går intet af vores frihed. Der går måske en lille smule af vores frihed, hvis vi siger, at de der muslimske friskoler, som socialdemokrater nu også ved at lukke, hvis vi siger, dem kan vi ikke tolerere. Ikke? Mm. Der er selvfølgelig lidt, der er den her eu friskole-tradition, som vi går lidt ind, det er jo ikke, fordi det er noget stort overgreb, vel? Vi skal forbudt i forhold til alle religiøse Jeg, jeg synes også, det med, med ydringerne er, er også et fjollet sted at sætte ind. Ikke? Jeg synes, man skal sætte ind, hvor det er effektivt. Øh, og det der med skolerne er enormt effektivt, for det er jo fuldstændig forrygt, at vi skal have sådan nogle skoler, der er dyrker parallelkulturen. Øh, det er også derfor, vi går så meget ind for, for hårde straffe. Øh, fordi der rammer man meget rent, på en meget retfærdig måde. Du siger, dem som i forvejen er lovbrydere, øh, de skal ind og sidde i fængsel, og de skal gøre det så lang tid, at de ikke er derude og saboterer resten af samfundet. De saboterer det for, øh, for deres trosfældre, øh, for deres småbrødre, øh, og de holder magten over deres, øh, deres søstre og den slags. Så, så de, øh, den store øh, gruppe af indvandrere, øh, mænd, som er kriminelle, altså, dem skal vi ikke sætte på. De skal bare, der skal benhår tilgang, ikke? Mange år i fængsel, fordi vi kan, vi, får ikke, øh, vi kan ikke redde dem. De bliver ikke assimileret. Så må vi sat på resten. Og der siger vi, der går der ikke noget tabt af vores samfund. Jo, der går en smule tabt. Vi mister, vi mister lidt naivitet og noget hos øh, Andersen uskyldsrenhed. Men det er jo ikke, fordi vi mister friheden af den her politik. Og, og jeg siger bare, jamen, her, her gud, det er bare en amerikansk retsvæsen. Altså, øh, du er liberalist, altså herrgud. Øh. Øhm, og det, det er den her slags politikker, hvor vi meget effektivt sanktionerer den helt forkerte adfærd. Lige præcis der, hvor den er allermest skadelig for at få kulturel integration i vores samfund. Der sætter vi ind. Og det skal vi sådan set bare have flere politikker i i skoler, i daginstitutioner. Alle steder øh, skal vi have den slags politikker, som jo ikke er nær så hårde og frihedsindgribende, som sessionslokning er. Det er, jo, det, er jo, det er jo små politikker, som jo er, er ret rimelige og kan fungere fuldstændig inden for et liberalt demokrati. Der er bare meget af det, og det er rettet specifikt specifik mod at få indvandrerne til at blive en del af vores samfund på sigt. Igen, det er forskel mellem det at være konservativ og liberal. Altså min tilgang til politik er ikke, at vi skal gøre det, der virker bedst. Vi skal gøre det, der er mest rigtigt. Øh... For mig, øh, altså bare fordi du, du så vil have mindre overvågning, så, så synes jeg ikke, at det... det jeg er enig i, at der er nok nogle ting, der virker bedre end overvågning, men jeg synes ikke, at vi kan øh, bare, bare skal vække de rettigheder, som, som, som vi synes, så er det der, vi kan træde mest, øh, altså mest effektivt ind. For mig er det at, at lukke grænserne til, både for, for indvandring eller flygtninge. Det, det, det, øh, altså det, det er meget vidtgående. Og det er det sådan set også, fordi at den asylansøger der står ved grænsen, det er jo ikke han eller hendes skyld, at, at der er nogen andre asylindsøger, der ikke kan opføre sig ordentligt. Det vil ja. jo sådan set nok også enige om. Ja, ja, ja. For mig er det et meget grundlæggende brud på, hvordan det er, vi vi ser på mennesker, om vi ser det som, som, som en del af en gruppe, eller om vi ser det som, som et individ. Jeg ved godt, at vi allerede er hen af, altså, og vi har jo altså, lukket grænsen gevaldigt til os over for, for flygtninge. Så jeg, det er også derfor, jeg er sagt i debatten, fordi jeg synes, at det er meget problematisk vej i går. Øh, det, jeg bekymrer mig for, fordi man kan jo, man kan jo sige, okay, altså, Gud, det er jo bare nogle, nogle små indgreb. Det, jeg bekymrer mig allermest for, det der sker i de herovre, det er så slet ikke den politik, der bliver ført, men den mentalitet, vi, vi har, øh, og den måde, vi ser på mennesket på. Altså, vi ser jo også mm. et opgør med... Øh, der er mange, der, er, der prøver at undgå Grundloven, der er mange, der er imod menneskerettigheder. Og der, for mig, ser vi et opgør mod noget af den øh, tankegang, der både har været øh, i oplysningstiden, men så set også været i efterkrigstiden, som, som netop har fokuseret rigtig, rigtig meget på det, man kan sige, det universelle af mennesker, og, og, og, og den her sikring af, at mennesker behandles lige øh, for at undgå de katastrofer, vi har set tilbage i historien. Ja, men Rasmus... Og det, det, det, det, det den mm. mentalitet, som der kommer med det her, det er det, der bekymrer mig, fordi... Jeg, jeg, altså, jeg tror, jeg... den ændring, du sporer, er nok ikke så meget et opgør med, med, med oplysninger. Det er der selvfølgelig et eller andet mål, men det, det er altså i høj grad et opgør med sådan den der oplysningspolitik, som er blevet ført, øh, de facto i Danmark siden 1983, øh, men som har ligget som sådan en, en, en, en kulturel ting, som man har, mm. altså i altså idéhistorien, øh, hvad hedder det, siden starten af det 20. århundrede. Og det er rigtigt, at du kan spore et opgør med det. Det, det, det. det er jeg fuldstændig enig i. Jeg vil bare sige, jeg tror, det kommer ned til, hvad er det, vi mener, der er forudsætningen for de goder, vi lever Altså, vi nyder godt af i Danmark og i Vesten. Hvad er, det, hvad er det egentlig, vi skal beskytte? Du vil gerne beskytte den universalistiske lovgivning. Du vil gerne beskytte noget konstitutionelt. Vi vil gerne beskytte noget kultur. Vi mener jo, at kulturen går forud for det, der er nedfældet i et eller andet dokument. Hvad det? Og det er jo ikke fordi, at det bare sådan er grebet ud af luften. Der er lavet forskning på området. Robert Putnam, den amerikanske politolog, lavede et kæmpe studie i 2001, som han måtte vente nogle år med at offentliggøre, fordi resultatet var så kontroversielt i akademia, hvor man jo ikke længere tænker frit, men, men, men ånden bliver lukket mere og mere inde i sådan politisk korrekt øh, hvad hedder det, fængsel. Øh, så han ventede med at offentliggøre sin studie til, jeg tror det var 2007, om diversitet, hvor han jo altså påviser, øh, altså fuldstændig klokkeklart, at... Effekten af diversitet på et samfund er øget utryghed, altså mindre tillid. Mm. Øh, vi får mindre tillid til hinanden. Tilliden er jo det, i vores øjne, som gør, at vi lader hende, vi giver hinanden frihed. Frihed er jo ikke bare et spørgsmål om noget, der går mellem, mellem staten og individet. Frihed er i høj grad også noget et, altså et spørgsmål om, om, hvad der foregår mellem, mellem, mellem mennesker. Øhm, og det er, jo det, det er jo det, der er vores fokus. Ikke også? Men jeg må så indrømme, at jeg synes, at... Øhm, jeg ser helt klart store trusler mod vores frihed. Den ene trussel udgår fra det islamiske. Den anden udgår fra dig øh, og, og, og din ligesindede. Jeg mener, jeg, jeg mener helt klart, at den her totale benækkelse af, hvad følgerne af det store indflugs. Jeg ved godt, at du har givet os ret i, at der er problemer, og den, den, den sætning er jo meget uforpligtende. Øhm, men, men, men sammenhængen mellem de åbne grænser, for eksempel, og så vores frihed på sigt, den, den, den kan du ikke følge, den vil du ikke følge, fordi principperne eller teorien er vigtigere. Og der synes jeg bare, at den her sådan, ja, undskyld mig, men lidt studentikose tilgang til debatten, øh, Student, fordi princippet øh, er jo, altså, at det er forankret i, i sådan noget, jamen det er sådan noget studentersnak fra, fra 80'erne, også sådan noget pomo-snak. Det er jo i, i hvert fald ikke en klassisk liberal tradition, du er orienteret og, øh, altså af og, og, og, og udtaler dig fra. Det er helt tydeligt. Altså, der er meget langt fra Locke og, og Adam Smith og så til dig. Det ved du også godt. Så, så lad os lige lukke den. Men ja, du skal nok få lov til at svare til en flot repost, lige om lidt. Hvor jeg siger, jeg ser den primære trussel mod vores frihed fra folk som dig i debatten, internt i debatten, fordi I nægter at anerkende følgerne af den politik, I gerne vil have. Hvornår taler du om de migrantborgerne overfald og voldtægter? Jeg har spurgt andre i de her programmer om dem, og der er bare sådan en, enten bliver de vrede, eller også de benægter de bare, at det findes. Mm. Altså, hvis du virkelig gik så meget, og du kalder dig også feminist, hvis du virkelig gik så meget op i kvinders frihed, og kvinders ret til at gå på gaden, uden at blive krænket, hvorfor er du så fortaler for import af, hvad øh, det, kulturelle øh, elementer, øh, for, for, for tankegods, der de facto går ud og påvirker vores frihed, så utrolig negativt, og i øvrigt på en meget, meget, meget grov måde. Altså grovere, end jeg kan huske at have set det i mine trods alt 35 år indtil videre. Hmm. Det var mange spørgsmål i lidt. Vildt mange. <laughs> øh... ja, hvor skal man starte? Øh... Jeg synes, det er lidt bekymrende, at jeg, øh... altså, jeg er en af de to store, eller min tankegang er en af de to store trusler, der er mod samfundet. Øh... Mod vores frihed, ja. Ja, det, det, det, altså jeg synes, det er lidt bekymrende måde at, at, at se verden på, øh, særligt fordi jeg taler sådan set bare for frihed. Altså jeg, jeg, jeg, jeg kunne aldrig drømme om undertryk undertrykke nogen, øh, og vi ser i øjeblikket to meget store clashes, et fra den nationale højrefløj og så, så, så, så fra islamismen. Det, det bekymrer mig rigtig meget, for det er sådan noget, der fører til krig, det fører til elendighed, det fører til undertrykkelse. Øh, og jeg, som, som så insisterer på, at vi faktisk skal holde os til en rettigheder. det kan godt være, at du ikke mener, at jeg er liberal, men det, det, det, det synes jeg dog i at jeg er. Øh, at jeg så skulle være, være, en, være en trussel, det, det bekymrer mig meget, at vi, vi nåede dertil i, i debatten, at vi ser det sådan. Øh, du siger, at... at at, at, at jeg går meget op i, i, i lovgivningen, og knap så meget i kulturen. Det, det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt, og det er en misrepræsentation af, okay. af min position. Jeg går op i lovgivningen, men jeg går også op i, at vi har en kultur, der respekterer den lovgivning. Det, jeg går knap så meget op i, det er, øh, jeg ved, hvilken religion folk har, hvad folk spiser, øh, hvordan folk ser ud, hvordan folk klæder sig osv., det, der er afgørende for mig, er, at vi har en, en, en kultur, der respekterer det. Og det er selvfølgelig det, vi er helt enige om. Det er grundlag for, at, at, at loven kan eksistere. Det er mm. også, at der er en respekt over for, for, for den lovgivning. Og Grunden til, at jeg bruger så meget tid på, på at debattere det her. det er jo ikke fordi, at jeg ikke synes, at der ikke skal fokus på, på de problemer, der er. Øh, grunden til, at jeg ikke øh, skriver en hel masse om, om overgrebbegået indvandrigt, er, fordi der har faktisk rigtig meget fokus på det i dag. Jeg synes ikke, at der, der mangler fokus på det her. Jeg anerkender fuldt ud af, at det eksisterer. Du finder også bare med at pege fingre af dem, der så fokuserer på det? Mm, nej, jeg, jeg, pege, jeg tror aldrig, du har set mig pege fingre af nogen, der... der, der de bliver kaldt nationalister problemen. og sådan noget, ikke? racister og hvad det ellers er? Jeg har vist ikke kaldt nogen racist. Er jeg er glad for. Hvis du ikke er ikke en af dem, der har gjort det, så synes jeg, det tjener dig til ære. Jamen jeg kan uh, nationalist, jamen, hvis folk vil kalde noget andet... Jeg, jeg det er egentlig bare et forsøg på at, at, at sige den position, som, som, som der er. Folk kan også kalde sig alle mulige andre. Nationalisme er jo en chauvinistisk ideologi, ikke? Det er trods alt de færreste, jo, som men, bare beganer at men det er jo Danmark, også fortæller for, som Rune siger, jamen, hvis man tror på nationalstaten, så tror man jo også på diskrimination. Altså, så det, altså jeg, jeg, jeg, jeg ser det ikke som... Altså, jo, for mig er mm. nationalisme og socialisme er noget, jeg er meget uenig i. Jeg ser det ikke som sådan en racistisk ideologi. Jeg, jeg, jeg ser det som en ideologi, som jeg modstår af. Nå, men for at fortsætte... Grunden til, at jeg bruger så meget tid på den her debat... Og grunden til, at jeg bekymrer mig rigtig meget om, man kan sige, den her kultur for respekt for, for loven, jamen det er, at, at der netop er trusler mod den. Jeg er enig i, at der er trusler i forhold til indvandring, i forhold til islamismen, som, som, som plæderer for, at, øh, at man kan sige, at religionen står over den her lovgivning. Men jeg bekymrer mig også rigtig meget for en meget stigende tendens. Og det bekymrer jeg mig i princippet mere for, øh, der, der så er i at, at tilsidesætte de her principper Mm. Øh, i, i kampen mod mm. den første fjende. Ja. Øh, og det, det bekymrer mig rigtig, rigtig meget. Øh, fordi det kan godt være, at der er indringer. Vi, vi, vi taler om, at der er måske cirka 5% muslimer i landet. Det er ikke noget, jeg, jeg, jeg ser øh, som værende som på grænsen til borgerkrig eller, eller meget problematisk. Der er problemer enkelte steder, problemer inden for kriminalitet osv. Det er ikke fordi, at vi er på, på rand af et sammenbrud i, i samfundet. Det, der bekymrer mig, det er, at vi øh, er 95% majoriteten. Øh, går i kamp mod den her 5%. Går de det? 95% i kamp? Kamp måske kraftigt over, men at de netop træder væk fra for den her respekt for, for individet, for, for, for rettighederne, ja, for den her universalisme, som jeg beskriver. Øh, at de træder væk fra den, i, i forsøget på at og, og undgå altså den undertøjs, mm. der kommer fra den anden side af. Og de to klasses, der, der, der, der kommer mm. at det, det er ekstrem farligt, og jeg bekymrer mig meget om den mentalitet, som, som, som vi får den respekt over for, for den politiske kultur, som vi får hjemme. Men Rasmus, den kan du undgå. Den kan du undgå. Du kan fx bare være med på, at vi lukker grænsen. Jamen, jeg ved men jeg Jeg synes, der er en meget... At det, det er jo da også en, en interessant altså, diskrepans mellem... På den ene side, så synes jeg faktisk, at du tager problemet alvorligt. Meget mere, end, end du ellers har gjort udenfor. Så synes jeg, at du lægger det ret ærligt frem. Der er ikke sådan noget faktabenægtelse og den slags. Vel, Du anerkender, at problemet er der. Du kan se, at det bevæger. Og jeg hørte dig nærmest sige, at vi har kurs mod Frankrig. Hvis ikke, der sker et eller andet, andet. Ja, ja. Og på den anden side udtalte du jo også, da du kom hjem fra Frankrig. Jeg tror, det var noget retning af, at hvis vi ender som Frankrig, så vil du gerne indrømme, at så har du taget fejl, så ligger du der fladt ned og siger, øh, vi må gøre noget andet. Så på den ene side, så, så du kan se problemet, du kan se, at vi ender som Frankrig, men, men selv mikroskopiske små løsninger, som ikke har nogen som helst frihedsovergreb overhovedet, øh, som at vi vil have en grænsepolitik, eller noget, der minder om Kanadas, øh, øh, som eksempel, eller Japans, eller Australiens, øh, den, den tilgang, der siger du, ej, det er for meget. Som jo ellers, altså okay. hvis ikke vi gør det, så kan vi godt glemt det, så er alle vores andre løsninger, de er jo håbløse, fordi hvis problemet bare vokser, jamen altså, så er kurs mod Frankrig, den er stensikker sat, ikke? Og hvad, hvad for en kurs Frankrig har, det er godt at vide. Er det, er det Balkan? Er det Libanon? Det er jo den vej, det fortsætter umiddelbart, ikke? Det er selvfølgelig svært at spå om, om fremtiden, men det er frygten. Okay. Og, og det eneste, vi siger, det er, det der har gjort Danmark og vestlige lande rige i det hele taget, jamen det er, <coughs> vi har lavet nogle nationalstater, hvor vi er kulturelt homogene, ret homogene inden for grænserne. Vi respekterer de samme øh, principper og grundlag. Vi har tillid til hinanden, vi har respekt for hinanden, og det er grundlag for et stabilt, fredeligt samfund med frihed øh, og tolerance. Så det vil vi gerne bevare, og det gør vi blandt andet ved at sikre, at, øh, at vi ikke får nogle andre værdier, og den slags styrer man blandt andet ved grænsen. Jeg, jeg, jeg er for det første ikke enig i, at øh, Europas øh, homogenitet er, er grundlaget for, for vores velstand. Det kan vi gerne sidde have en lang øh, diskussion om. Jeg, jeg, jeg mener, øh, at det sådan set er. Og det var det også, set også inde på respekten for, for frihedsrettighederne. Som jo, men, så den, set men det kommer det. homogeniteten. Det kommer ikke for, for, for. kun af homogen, homogeniteten. Homogeniteten kan, kan give en, en, en tryghed, øh, som, som kan gøre det lettere. Øh, men, men homogenitet er på ingen måde forudsætning i USA, som jo... Altså, det, det er ikke er for mig i, i, i dag, fordi mm. jeg vil ikke kalde USA et liberalt mm. land som dag i dag, men, men USA ved, ved, ved sin fødsel øh, var jo alt andet end homogent. Men, men det var, det, var øh, det mest liberale samfund i verden øh, på det tidspunkt, øh, og sådan set blev meget hurtigt også et af de mest velstående. Så, øh, så, så, så den, den køber jeg sådan set ikke. Det, jeg tror, jeg sagde i forhold til Frankrig, det, det var sådan set, at hvis vi når dertil til, hvor Frankrig er, så bliver vi også nødt til at gøre noget mere. Altså, og, det, og det er klart, altså, der er, der er jo selvfølgelig nogle grænser. Altså, er vi... Er vi ved at have en borgerkrig? Hvad har bragt Frankrig derhen? Kan du lige fortælle det først? Hvad tror du, der har, har det noget som helst med indvandring at gøre? Ja, ja. Jamen, selvfølgelig. Oh, det Jamen, selvfølgelig har det. Det har også noget med deres økonomi at gøre. Det er kun et indvandringsspørgsmål. Frankrig nok også, blandt andet på grund af deres meget socialistiske økonomiske politik, har de øh, rigtig, rigtig store problemer. Lad os lad, os, lad os den ligge, men det er altså ikke kun en meget spørgsmål, men det har i høj grad også noget mindre, man gør. Jamen, det er helt enig i. Det er det, det er mest af, min familie bor der. Så ja, ja. ja. ja. Øhm, men det, jeg mener, er, at, at selvfølgelig jo større problemet er, jo mere kan man retfærdiggøre at gøre. Det, det, altså den grundlæggende præmis, er jeg så set mm. enig i. Jeg mener bare ikke, at vi overhovedet er noget nær, hvor vi kan begynde at skralde vores frihedsrettigheder fra hinanden i forsøget på at holde det sammen. Altså, jeg er ikke i, der er problemer. Jeg tror sådan set, at der er, er andre løsninger. En af løsningerne er at give det tid. Jeg synes, den der jeg ja, tid, nemlig. Og det, den der tålmodighedsting, øh, som den har vi også hørt fra, fra andre, hørt mm. også især fra Stine Bosse med, øh, Søren Pind har også været ude og sige på et at Danmark er et dejligt land. Og det er jo rigtigt. Det er jo fuldstændig rigtigt. Der er vi heldigvis rigtig mange, der er enige om, mm. at Danmark er et skønt land. Mm. Øh, jeg synes bare, at den der tålmodighed på den udsatte næstes vegne. Jeg synes, den er, den er let, og den er, det, det, altså, det er sådan en tilgang til de her problemer. at, at nej, Det er jo ikke dig, der bliver udsat for overfald. Altså, det er jo ikke dig. Så det er ikke dig, der bliver, der, der bliver, der bliver det vel. Altså, det er ikke dig, der er ung i, i slagelse, hvor der nu er altså, bander indvandrere, der man går rundt og haver Øh, hvad hedder det? Fester. Øh, det kunne man læse i hvad det, et af de der lokale medier forleden. Øh, at der simpelthen, altså, de er bange for at holde fester, fordi de bliver overfaldet. Ikke også? Det, det er bare et eksempel ud af en million. Altså, det er sådan, hvis du er som os og nørder med det her, så følger vi at vi ser jo, hvor meget der er af ja. det over det hele. Og det er klart, det er klart, med, med, med, det, med den brede pensel, med det store blik ud over det danske landskab, så er der ikke totalopløsning lige nu. Det er der jo ikke. Men der er tegn på noget farligt. Og vi kan se, du har lige selv siddet og talt om Frankrig. Vi kan se, hvor det kan ende, og det kan jo ende meget værre end Frankrig. Og så alligevel, og du anerkender også, at det har med indvandring at gøre, det er så det vil, men du vil ikke bremse den. Du vil ikke gøre noget for, at vi får stoppet problemernes fortsatte vækst og få gjort noget ved dem. Jo, så er det noget med noget boligsocialpolitik, og samtidig med, at vi så altså, bliver ved med at have den her tilstrømning. Altså, jeg, jeg forstår bare ikke, hvordan du sådan, altså, ja, men logisk det en det det, det, det. det kan jeg sagtens forklare, altså, fordi... Øh... Altså for det første, lad os, lad os lige få det siden. Nej, det er rigtigt, at, at, at jeg ikke bliver, udsat. Okay, jeg bliver ikke udsat af problemerne, men altså, jeg går heller ikke ind for, for at få for voldtægt. Øh, det, altså, og så selvom jeg ikke øh, øh, kan blive udsat for, for voldtægt, jamen, så gør jeg det af principielle årsager. Jeg tager gerne på min kappe. Jeg synes, at det er sindssygt vigtigt, at vi har nogle, nogle rettigheder. Hvis vi ikke kan blive ved med at have det, Jamen, så når vi til et, et sted, hvor vi netop kan retfærdiggøre et overgreb, to overgreb, ti 10 overgreb, hundrede overgreb, for at forsøge at bevare den her kultur, som vi har. Det mener jeg er en rigtig, rigtig farlig vej at gå. Vi er allerede gået derhen af, øh, og, og jeres politik, jamen det vil være at, at skubbe det endnu længere. Og ja. det bekymrer mig ekstremt ja. meget. Nå, vi skal... <laughs> Uh, tak, for, tak for ordet, Rasmus. Uh, jeg synes, det var en interessant debat. Jeg synes, det var spændende. Jeg synes også, det var mere ærligt, og vi, vi kom egentlig længere, end uh, jeg regnede med. Jeg synes, jeg savner det med løsningerne. Uh, kan du ikke skrive dem, skriv dem? Skriv dem i avisen. Uh, ja, skriv en, en Og kan teater. vi lige nå en, en sidste, ja. hurtig skål på lige de her sidste to sekunder? Ja. Skål i gammeldansk. Ja. Skål. Tak fordi du kom.